hiper sasoina ez da rund uh, no? araiz ez hasten uh, gira biltzen agorri erditsutan eta bon arroak uh, baimentzen badu haizu dugu uh, abenduaren lehena arte behaz hor uh, hurriaren egoita bosta badugu hoino hilabette honbat untsalaz eta hor hor manatuko du hor izan ditugu azken uh, iruz palau hasteak uh, bizikila xaiak landare guti horokorkie eh? uh, alor guzi eta Uh, fruitu guti eta guai berrizarira euri piskatindu eta bon, berrizaririra fruituak edertzen eta piskabat gorritzen behaz uh, fruitu piskat bada espan zatu gu iduzki piskat uh, egonen dela temperaturak ere piskat uh, ondoko ilabete hortan ala ere piskabat biltzeko, zenta oroar uh, sartsoina ez da izigarria izan eta, um, eta urgungira jazko eta aitzineko urteetako uh, emaitzetaz baldintza bizkitxarrak izan dira prima deran, edo lortu dugu santzapiskabatekin eta untsa antizipatuz maia zer ditzu hortan hor zerbait egitea bainan bizki zaluki beharzen izan edo beste naz hor egin ez dutenek landatu dute e, ustaila estapenian kasike bat zueka, edo ekain ondarean beti euria baitzen eta initzetan baldintzak ez ziren onak, lurak oinobustiak beraz lurak ondotik beroarekin koskatu dira eta ba, landareak ez Erruekin ez du behar demzela lan egiten al, ez du behar demzela diaten al, ed eta edaten al ere, nola zbait, eta guai sufritu du, urri hortan uh, fruitu gutizko. Eta, erranen dugun, mementukot sasoina ez da fini, baina, bon, segur da, bederen, eguneko eta marra gutio izanen dela, jazkoari ari komparatuz eta diaz etzen uh, erreferentzia bat ere, beraz, ara, aurten uh, urte tristea, uh, berdira batzutan, hola, horretarazteko uh, <gülüyor> ez dela beti errez. Bilketa eta hori, noiz egiten da? Biltzen da bipera hasten delarik agor erditzu hortan, gero pixka bat tomateak bezala, gorritu arau biltzen ditugu. E. Behas uh, haste guziz edo batzuetan zuetan, ere mua hundietan egun guziz, dira biltzen, eta bon, landa bat uh, pastuta, sasoin normal batean berriz haste bat, uh, sortzi behatzi egunen buruan berriz uh, pasatzeko da, behaz uh, usu alde bat finituta berriz hasi behar da beste aldetik, Eta hola pasatzen da sasoi na, bost, seiz, ortsialdiz bilduz alor bera um, beti badelarik. Hor aurten, bon, be, berbada pasaiak gehiago eginda, fruitu eskasez beti den guti hori bildzeko. Egan duzu sasoi tristea, txarra, zer dira ondorioak, zuentzako zuzenki zuzen zango dira diru sartze gutio edo nola pasako da. Ba bai, bai, hori da, ondorioa be, batzuari dira justu etxeko ere mutiki batean familiaren artean eta hola uh, bon, biztanda, beti uh, diru hartze guttiago da, fruitu guttiago delarik, harunt eh, so, zuzenki lotua da, uh, bat dira beste ondorioak adibidez batzuek langileak hartzen ituzte eta hor, haitzen noen uh, be, langile horiek uh, ez dute usaiako lana, batzu eldu dira aski hurunetik uh, hemen iru hilabetebi perrean hartzeko, beste pixkat uh, maaz biltzen, beste pixkat uh, ala baratze gintzan lehenago hor uh, batzu hemen dira behinan uh, languti, beraz uh, ez jornalean behinan ari dira egin uh, Skat, uh, haien kontratok berrikusiak dira lanaren arabera, behaz, hoientzat uh, ere ondorioak badira, eta beste, ara, ondo, beste ondorio batzu izanen dira ekonomikoki, hor sailorek uh, ala ere lanara azten ditu, bai masina salzaile, bai uh, uh, est, uh, pote eta estalki salzaile, etiketa eta beste, duaz, hor uh, erkoizpen gutiak godelarik ondorioz ere beste guziak uh, kaltetuak dira baina ez hainbeste gehienix kaltetuak direnak dira laborariak uh, biperian alibaitida alibai di denenak uh, barkatu biperian alidilenak uh, bakarik uh, kua biper Uh, Aktibitate horrek ez du beste diru laguntzarik, beste uh, ardi, edo, askuntzan eta kultura ondietan badira laguntzak, biperaren ez da laguntzarik, beaz, zuzenki da uh, zure fruituak ekartzen dautzu uh, zure diru iturria. Janduzduak, eguneko goitamak, gutiago, uh, ukanen zela aukten, biperaren ere mua aukten, ez dakit uh, pixugisa edo kilogisa zenbat galtzen da, zenbat tona galtzen da hori Uh, zailada erraiteko Gero berriz diote eh, Oita amak uh, Aipatzen dut Irrishkatzen dut Eguneko eh, oita amak uh, Oren inguruan Bego da ugoi Bego da ber Ez dakit susen Baina urte tipia izanen da uh, ez dugu dena ne urtzen, badakigu urte ondarean landareka zenbat izan den moiena, nolazbait uh, azken urteetan gutxi gura bera landareka laueun grama laue eta mar grama biltzen ziren aurten ez gira elduko orta da hori segur da, me huai zindautzut eran xifrerik. eta ne dugun beste gauza ere, zenta denak pasten dira epaima aietaik da errautsa zenbat egiten dola bi eta iru urte uh, berreun bat tona e-gauts egin zen uh, bi pertsailian diaz jautsigira egun eta iruruko ietarat eta urtean irriskatzen dugu oino diaustea Bez uh, zenbat ez dakit behinan uh, segur da hori uh, behin ugutia goizan den dela urtean Jena idu betzeroak kariuagoa atxmanen dutela piperge jautsa horrein? Uh, batzuek behar batakariuago eginen dute uh, Segur dena, uh, kaxik segur dena da eskasa izanen dela elduden sasunea entzin Eta horrek iten aldu uh, presioak emendatzen direla Baina hortan bakotsak iten du Hua jarte, piskat alderantzizkoa zen da Urte bizike honetan diende batzuek presioak hausten zituzten Hori bizik da uh, egiteko manera bezala Eta filieraren ere ez da hona uh, Hor segur da, gogo eta batzu eginen direla intsegur, eta jende horrek pentsatuko du, bon, ez dira beti urte guztiak ahosak, eta behar bera da, hobe pixka eta txigitzea eta ez belaunik erosle batzuna intzinenan. Urrengo urte erako, ze esperantzarekin, ea zaxo ino behago Hala, bo gero urte guziz iten dugu alduguna, eta eta beti esperantzarekin urtea askio nahi izanen dela, eta batzutan, bon, normala da ere naturak erakutxe behar dauku, ez dela dena beti errez, eta urtean dola da, e, <laughs> eta ondoko urteetan agian piskato beki.